Nyolcadik fejezet Nyíthembesztelenül aludt egy hatalmas ágy közepén, puha, meleg steppelt alpaplan alatt. Az ablakról roló keresztül az arcára vetődő éles napsokarak ébresztették. Amikor utoljára pillantott az éjjeli álló digitális órára, 2 óra 43 percet mutatott, most 9.48 volt rajta. Mivel ennyi alvás méltatlanul rövidnek talált, magyarul másik oldalára fordult, hogy ne süssen a szeméből a nap, és befúlt a fejét a két párnak közé. Néhány pillanattal később a rádióval egybeépített óra hangszórójából egy lemezhovas hallsagot bele a szobacsendjébe. Aztán valami beszélgetés következett, amelyet néten igyekezett kirekeszteni a tudatából, hogy megőrizze az alvás édes nyugalmát. A társalgásból csak egyes szavak jutottak el a dutatáig, egészségügy adók és mi. Bármi is volt az, a beszélgetőket a téma felhergeltek, kiabáltak egymással. Végül megelékelte a zajt, és az altalára fordulva rásapott a rádióra, mire az elhallgatott. A szobába visszatért a csend és nyugalom, és Nethen újból belefúrt a fejét a párnák közé. Szeretett volna újra aludni, de elkésett vele. A varázs megtört, most már éppen volt, s agya lázasan dolgozott a menekülési terven. Elég nehéz lesz kitalálni, ha azt se tud hova menj. Bárhogyan is dönt, nagyon alaposan át kell gondolnia mindent. Megint visszatért a gyomoritegessége, sticky rémképés a tólálkodott a fejében, egy szát ajtó mögött, mely bármelyik pillanatban kinyílhat. Ha nem vigyáz, újra szembe kell néznie vele. Elhessegette a nyomasztó gondolatokat. Azzal biztattam a hogy még rengeteg ideje van a tervezgetésre és Isten a tudója a nyugtalankodásra. Az óra most pontosan tízet mutatott. Biztosan valami jó rajszín a káber csatornán gondolta. Tegnap éjjel, vagy talán már ma hajnalban nem tudta eldönteni, amikor a sötétben betévedt a nagy hárószabába, elsőként egy óriási nagyképernyős tévé öködt a szemébe, amely a hatalmas ágyal szemközt a sarokban állt. A távirányítót is megtalálta az éjjelé majd bekapcsolta a készüléket. A jókora képernyő pillanatok alatt kelt. Egy hírcsotorna jött be, de nem volt hangja. Négyhány a távirányító megpróbálta kiteríteni, melyik gombbal lehet felhangosítani a készüléket, és amikor újra felnézett, saját maga méretű magorva képmását pillantotta meg a képernyőn. Ez volt az a fotó, amit első letartóztatásakor készítettek róla. Addig nyomta a hangosító gombját, míg a kommentár tisztán érthetővé vált. Szabadlábon van. A rendőrség egyelőre nem hallandó találgatásokba bacsátkozni, a gyilkosság indítékát illetően, s a Bradok megyei ügyészséghez közel álló források szerint a szökevény életkora nem fogja jelentős mértékben módosítani az eljárás menetét. Aztán váltott a kép, és videóbejátszás következett. Egy idősebb öltönyes férfi nyilatkozott, aki a fiatal koronak intézete előtt állt. Métrnek egyáltalán nem tetszett a fickó pillantása, ugyanaz a lélektelen tekintet, mint az összes ellenszenves alaké, akikkel a büntetés végrehajtás különböző szintjén találkozott. A megjelenő felirat szerint az illető J. Daniel Petrelli, Virciniai Államszövetség főügyésze volt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni e büntény súlyosságát, mondta Petrelli egyenesen a kamerában nézve. Néthem Bélit, aki véleményünk szerint megölte Mr. harris ennek megfelelően teljes erőbevetéssel fogjuk üldözni, mint ahogy a várdat is maradéktalan szigarral igyekezünk majd élményesíteni ellene. Mit fognak tenni vele, ha elfogják? kérdezte a riporter a háttérből. Visszaviszik a fiatalkorúak javító intézetébe? Petrelli nem is méllegelte a válasz lehetőségeket. Ha elfogjuk, és nagyon remélem, hogy ez még a mai napon megtörténik, a fiút, mint felnőttet szándékozom a vádlottak padjára ültetni. Ha felnőtt módra tud gyilkolni, felnőttként hüzessen tett ért. Csak nem halálbüntetést ért ez alatt, kérdezte a riporter. Petrelli hűvös elégedettséggel felnevetett és kezét az arcához emeltett. Ne vágyjunk a dolgok elébe, először is az a legfontosabb, hogy Mr. Béli újra rács mögött legyen. Sorsa felül majd akkor döntünk, amikor a tárgyalásra készülünk. Halálpüntetés, jajdult felnéten, de hiszen az jelent, teljesen a hatása alá került a hallottaknak. Nemhogy az arcképével, a nevével se találkozott soha az előtt a tévében, Igazán találtak volna -e róla olyan fotót, kevés kevésbé képet vág. Először látja magát a tévében, először hallja benne a nevét, és először nevezték gyilkosnak. Hm, Csupa hűtonság. Most aztán bebaszott a Springfieldi i pulcsú, idézte a mondást, amelyet apjától oly sokszor hallott. A képernyő most a stúdióban vezetőre váltott. John Ottsilváj a hír bejelentése óta követi nyomon a fejleményeket. John közelebb jutott a rendőrség néthenbéli tartózkodási helyének földerítéséhez. Nos, Peter jelentkezett John Oczilvány. A Vlatak megyei rendőrség illetékeseitől egész délelőtt azt hallhattuk, hogy rendkívüli erőfeszítéseket tesznek a fiú megtalálásáért, de arról alig mondanak valamit, hogy ezek az erőfeszítések milyen eredménnyel jártak. A kép megint váltott, és egy elcsikázatnak látszó fickó jelent meg rajta piros-kék Mikrofonoktól körülvéve. A feliratból kiderült, hogy Varem Majközt hadnagy a Pradok megyei rendőrségtől. Továbbra is óceánvály hangját lehetett hallani. Varem Majközt nyomozó az éjszaka folyamán a riporterekkel a rendőrség számára kellemetlen és kedvezőtlen híreket közölt. Majközt hadnagy szerint a nyomozás a tettesztökését követően eleve mindegy két órás késéssel kezdődött, ráadásul a már megindult munkát és számos tényezőházát adta. Említette többek közt a közlekedési nehézségeket és az éjszakai felülszakadást, amely miatt a szökevények felkutatására használt nyomozókutyákat nem lehetett igénybe venni. Mielőtt ez az ügy lezárulna, az eljárással kapcsolatos néhány igen kritikus kérdésre valakinek mindenképpen válaszolnia kell majd. A küszöbön álló választások valószínűsítik, hogy ez a valaki Csé lesz, a kérdést pedig maguk a választópolgárok fogják feltenni. John Ziváj, az Action News tudósítóját hallották élőben a Brookfield i fiatalkorúak javítóintézetéből. A műsorvezető ezzel témát váltott. A Floridába érkező kobai menekültekről kezdett beszélni. Nethen a távirányító komjával belefolytotta a szót a tudósítóban. Érezte, hogy mindattól, amit hallott, félnyel kellene, s egy kicsit valójában meg is ijedt, de leginkább büszkeség töltött el. Most már több, mint 12 órája szökésben volt, és még mindig nem tudják, hol van. Vagyis jut ideje a gondolkodásra. Rajszfilmek érten teljességgel érdektelemi váltok számára. Ruhára és ennivalóra volt szükséges, ki kellett találnia, hogy tarthatná meg előnyét a rendőrökkel szemben. Most először kezdte úgy érezni, hogy talán ki őket. A felnőttekkel az a baj, hogy mindig felnőtt módra gondolkoznak. Ez tulajdonképpen mulatságos dolog. A gyerekek még sose voltak felnőttek, mégis pontosan ismerik az idősebbek gondolkodás módját, felnőttek viszont, akik éveken keresztül voltak gyerekek, képtelenek a gyerekek szemében látni a világot. Az évek során hány és hány felnőttet hallott arról panaszkodni, hogy nem tudják megérteni, mi állhat a gyerekeik fejében. Pedig milyen egyszerű, leszarják a szüleiket. Néten kíváncsi volt, volna a ház lakói közt van egy gyerek pontosabban egy nagyjából akkora fiú, mint ő. A bírósági eljárás maga halálbüntetés gondolatát a könnyen elhessen tette magáról, hiszen mindez annyi rétegen volt tőle. A lehetőségtől azonban, hogy esetleg messze lennül kapják el, egyenesen tettek. El. Az emeleten hatalmas, félkör alakú karszatról lehetett bejutni a hálószabákba. Súlyos, mahagóni színű ajtaik mint voltak. A karszat maga akkora volt, hogy akár partit is lehetett volna rendezni benne számos vendégkel kész felől íves lépcsőfeljáró vezetett föl az emeletre, felette pedig impazáns, négy emeletes aranyozott csillár, kis millió A Hasonlóan pazar csillár néhány csak egyszer látott egy szállod de magánházban még soha. A halban ugyanolyan puha, vastag szőnyeg volt, mint a nagy hálószobában. Látszott, hogy alig használt. Ezek biztos, hogy soha nem jönnek becipőben, ahogy méten kilépett a halba, Hirtelen ráébredt, hogy mesztelen, és kezével eltakarta az ágyékát. Érdekesen mutatnék így a tévében. A felnőttek lakvészétől balra az első ajtó egy láncszobájában nyílt, melynek mennek túlzás színűre festették, és a polcakon büpapák tömeges sorakozott. Rendben, nyugtatta magát, a mesztelenségénél már csak egy osztott dolog van, halálruhában kapnak el. Már Amit keresett, a harmadik ajtó mögött találta meg. A szoba kisebb volt, mint az előző kettő, aligha nem lakójának a családon belüli rangjából adódóan. A falon egyéb dekorációk mellett paszterek is voltak. Az egyiken Michael Csartán, hazai színekben, vagyis a bosz a másikon a sötétkék angyalok szoros alakzatban repkedve, vörös-fehér meg kék füstött okádjú magukból, további kettőn pedig a tény nincs a mint figurák, és mint valódi harcosok. Mielőtt Mark az költözött, az ő háló is megvolt ugyanez a rajzfemes posztelt. A ott már-már megrohanták a szomorú emlékek de gyorsan őket a fejéből. Megkönnyebbülve, hogy a szoba lakója egy maga karabeli fiú lehet, kutatni kezdett a nehéz, fenyő, vagy ruhás szekényben. Alsó szoknit, egy Csikágo búz felirató pólót és egy rövid farmernadrágot választott ki. Nagyobbak voltak, hogy két számmal, de még így is mind jobban át, mint az esetlen intézeti kezeslábasa, s főleg eltakarták, amit el kellett takarni. Komolyabb problémát csak a rövid nadrág jelentett, amelybe kétszer belefért volna. – Hogy okórázni kéne a havernak? – marogta néthen. Nézzük, van -e egy jövet, Dagi? – mondta. Az első szíj legszorosabbra húzva és volt. volt. Néthenkének nincs veneke, ha van is elég keskenyke, szokta mondani az akja. Végül a legfelső fiók mélyén talált egy zöld cserkészet, amely kollátlanul szűkíthető volt. Jó szorosra behúzva nadrág már majdnem jól állt rajta, már az anyag több helyen beráncolódott, majd nem türi be a pólóta, nem kiengedi, és akkor nem látszik. Cipőt a kisebb szoba méretű kartróban keresett, amelynek egyik falát végig beépített szekények, polcok és fiókak foglalták el. Tene voltak csúfolva ingekkel, nadrágokkal, pulóverekkel, fehér neművel. Megcipőkkel. Mindenféle méretű és fajtájú cipővel. Házi papucsal torna cipővel, cipővel, utcai cipővel, tenisz cipővel. Néthán főleg ez utóbbiakat vette szemügyre. A számozásból és a lápelik állapotából ítélve a kölyök minden párat megtartott, amit valaha viselt. Az újabbak egyértelműen nagyobb voltak Néthenre. Dakikámnak a lába is kövér. Méten hamar kiválasztott egy megfelelő méretű, ősrégi lébakat, mely úgy festett, mintha végig volna benne a konténást. Az elvásolt, több helyen elszakadt fűzőt összecsomózták, a talpról a mintázat már szinte teljesen eltűnt, és a bőr is nagyon lekopott. De szerencsére kényelmesnek tűntés számára most ez volt a legfontosabb. Amikor teljesen felöltözött, visszament a felnőtt lakrészbe, és vettem a párt az egész alapos fűtőszobai tükörben. Kis és sápat volt, és savány, most már kétségkívül a régi neten nézett rá vissza. Vérnyomok nélkül. Haja ismét szőke volt, sejmes és viss de mosott, de némi fésülkedésre szorult. Duzdadt, horzsolt szemhéja is jelentősen lelahadt, a sepszéreken a bőr már kezdte visszanyerni eredeti színét. Egész éven meg volt elégedve a tükörképében. Nethen önbizalma, nőtt a Feltámadt benne a remény, újra bízott a jövőjében, ez pedig már egy éve nem fordult elő azóta sem, hogy mag bácsi lecsukadta. Azon kapta magát, hogy megint a múlton rágódik. Ennek véget kell vetnie. A sötét gondolatok és fájdalmas emlékek csak bátortalannál teszik és megszavarják. Most egyiket sem engedhette meg magának. Járása visszanyerte rugalmasságát, amint bement a felnőtt lakrészbe. Elég sokább fogta csak fel, hogy a rádiós ébresztő óra közben életre kelt, s újabb tóksót sugároz. További öt másodpercébe telt, még arra is rájött, hogy róla van szó, és ez első hallásra nagyszerű érzés volt. Aztán az is eljutott a tudatáig, hogy mit mondanak.